вирішив володіння четвертою фігурою помаранчевого вождя. Глядачі вже приготувалися до цікавого бою принаймні середньої тривалості, коли їх майже змусили підвестися з місць блискавичні спалахи швидкого фехтування, яке закінчилося раніше, ніж хтось встиг перевести подих. Вони побачили, як чорний вождь швидко відступив назад, опершись кінчиком меча об землю, в той час, як його супротивник, меч вислизнув з його пальців, схопився за груди, впав на коліна, а потім кинувся обличчям вперед. І тоді Гаган з Гатулу звернув свій погляд прямо на удора з манатору за три квадрати від нього – Три квадрати – це хід вождя, три квадрати – в будь-якому напрямку або комбінації напрямків, за умови, що він не перетинає один той самий квадрат двічі за один хід. Люди побачили і здогадалися про намір Гагана. Вони піднялися і вибухнули своїм схваленням, коли він навмисно перейшов через проміжні квадрати в бік помаранчевого вождя. Отар у королівській ложі сидів хмуро спостерігаючи за сценою. Отар був розгніваний. Він був розгніваний на Удора, за те, що вступив у цю гру заради володіння рабом, адже він хотів, щоб у ній змагалися лише раби та злочинці. Він був розгніваний на воїна з Манатою, за те, що той досі перевершував і перемагав людей з Манатору. Він був розгніваний на народ через їхню відкриту ворожість до того, хто довгі роки купався в променях його прихильності. У Тару, Джедаку, не сподобалося це пообіддя. Ті, хто його оточував, були так само похмурими, вони теж хмурилися на поле гравців і людей. Серед них був згорблений і зморщений старий, який дивився слабкими і водянистими очами на поле і гравців. Коли Гахан увійшов на свій квадрат, Удор кинувся до нього з оголеним мечем з такою люттю, яка могла б здолати менш досвідченого і сильного фехтувальника». Протягом хвилини бій був швидким і лютим, і в порівнянні з ним все, що було до цього, звелося до незначного. Тут справді були два чудові фехтувальники, і тут мала відбутися битва, яка, здавалося, компенсувала те, чого, на думку людей, їх було позбавлено через короткість гри. Незабаром багато хто вже пророкував, що вони є свідками поєдинку, який стане історичним в літописах Джетану в Манаторії. Кожен трюк, кожна хитрість, відома мистецтву фехтування, була використана цими чоловіками. Знову і знову кожен з них завдавав удару і пускав кров на мідну шкіру супротивника, поки обидва не стали червоними від крові. Але жоден, здавалося, не міг завдати смертельного удару. Зі своєї позиції на протилежному боці поля Тара з Геліуму спостерігала за затяжною битвою. Їй завжди здавалося, що чорний вождь б'ється в обороні, або ж, коли він намагався натиснути на супротивника, він нехтував тисячами можливостей, які бачило її досвідчене око. Здавалося, що він ніколи не був у реальній небезпеці, але й ніколи не напружувався настільки, щоб здобути перемогу. Дуель тривала вже довго, і день добігав кінця. Незабаром відбудеться раптовий перехід від денного світла до темряви, який, через розрідженість повітря на барсумі, відбувається майже без попереднього сутінкового попередження Землі. Чи закінчиться колись бій? Чи буде гру оголошено нічією врешті-решт? Що трапилося з чорним вождем? Тара хотіла б відповісти хоча б на останнє з цих питань, бо вона була впевнена, що Туран Пантан, як вона його знала, хоч і бився блискуче, не віддавав себе повністю. Вона не могла повірити, що страх стримує його руку, але вона була впевнена, що є щось, крім нездатності сильніше натиснути на Удора. Однак, що це було, вона не могла здогадатися». Одного разу вона побачила, як Гахан швидко глянув на сонці, що сідало. За 30 хвилин стемніє. А потім вона і всі інші побачили дивну трансформацію, що відбулася в грі мечем чорного вождя. Ніби він грався з великим, дваром, удором усі ці години. І тепер він все ще грався з ним, але була різниця. Він грався з ним жахливо, як хижак грається зі своєю жертвою вмить перед вбивством. Помаранчевий вождь був безпорадний у руках настільки неперевершеного мечника, що не могло бути жодного порівняння, і люди сиділи з відкритими ротами від подиву та благоговіння, коли Гахан з Гатолу порізав свого ворога на шматки, а потім збив його, який розколов його до підборіддя. За двадцять хвилин зайде сонце. Але що з того? Розділ 18. Завдання для вірності. Довгими та гучними були оплески, що здіймалися над полем джетана в Манаторі, коли хранитель Веж викликав двох принцес і переможного вождя до центру поля і вручив останньому плоди його звитяги. А потім, як того вимагав звичай, переможні гравці на чолі з Гаханом і двома принцесами вишикувалися в процесію за хранителем, і їх провели до місця перемоги перед королівською ложею, щоб вони могли отримати похвалу джедака. Ті, хто був верхи, віддали своїх туатів рабам, оскільки всі повинні були бути пішки для цієї церемонії. Прямо під королівською ложею знаходяться ворота до одного з тунелів, які, проходячи під сидіннями, забезпечують вхід або вихід на поле. Перед цими воротами група зупинилася, а Отар дивився на них зверху. Валдор і Флоран, тихо пройшовши вперед, пішли прямо до воріт, де їх не було видно тим, хто знаходився в ложі з Отаром. Хранитель веж, можливо, і помітив їх, але він був настільки зайнятий формальністю представлення переможного вождя Джедаку, що не звернув на них уваги. «Я приводжу тобі, Отаре, Джедаку Манатора, Укала з Манатажу», – вигукнув він гучним голосом, щоб його почуло якомога більше людей. «Переможця над помаранчевими в другий з Ігор Джедака, 433 року Отара, і рабиню Тару, і рабиню Лан-О, щоб ти міг дарувати ці призи». Коли він говорив, маленький зморшкуватий старий чоловік виглянув через поручні ложі на трьох, які стояли прямо за хранителем, і напружував свої слабкі й водянисті очі, намагаючись задовольнити цікавість старості в питанні. Бо ким були дві рабині і звичайний воїн з манатажу для тих, хто сидів з отаром – джедаком? «Укал з Манатаю», – сказав отар, – «ти заслужив ці кілки. Рідко нам доводилося бачити більш шляхетну гру на мечах. І якщо тобі набридло в Манатаї, то в місті Манаторі завжди знайдеться місце для тебе в охороні Джадака». Поки Джадак говорив, маленький старий, який явно не міг розгледіти обличчя чорного вождя, заліз у кишеню і витяг пару окулярів з тостими лінзами, які надів на ніс мить він уважно оглянув Гахана, потім підскочив на ноги і, звертаючись до Отара, тремтячим пальцем вказав на Гахана. Коли він підвився, Тара з геліуму вхопила чорного вождя за руку. «Туран!» – прошепотіла вона. – «Це і Гос, якого я вважала вбитим у ямах Отара! Це і Гос, і він, і він впізнає тебе, і він, але те, що збирався зробити і Гос, вже відбувалося». Своїм фальцетом він майже закричав «Це раб Туран викрав жінку Тару з твого тронного залу, отаре! Він осквернив мертвого вождя і мала, і носить його обладунки зараз!» Миттєво все перетворилося на хаос. Воїни вихопили мечі і підскочили на ноги. Переможні гравці Гахана кинулися вперед, збивши з ніг хранителя веж. Вальдор і Флоран відчинили ворота під Королівською огорожею, відкриваючи тунель, який вів до проспекту в місті за вежами. Гахан, оточений своїми людьми, завів Тару і Лан в прохід, і швидким темпом партія намагалася досягти протилежного кінця тунелю, перш ніж їхні втечі зможуть перешкодити. Їм це вдалося, і коли вони вийшли в місто, сонце вже зайшло і настала темрява, яку полегшувала лише застаріла й неефективна система освітлення, яка кидала лише бліде сяйво на тіністі вулиці. Тут Тарас Гелію здогадалася, чому чорний вождь затягував свій двобій з Удором і зрозуміла, що він міг убити свого супротивника майже в будь-який момент, коли б захотів. Весь план, який Гахан прошепотів своїм гравцям перед початком гри, був повністю зрозумілий. Вони мали дістатися до воріт ворогів і там запропонувати свої послуги Утору, великому Джеду з Манатоса. Той факт, що більшість із них були гатолійцями і що Гахан міг привезти рятувальників до Ями, де був ув'язнений Акор, син дружини Утора, переконав Джеда з Гатолу, що вони не зустрінуть відмови з боку Утора. Але навіть якщо він відмовить їм, вони все одно були зобов'язані разом рухатися до свободи, якщо буде потрібно, пробиваючи собі шлях крізь сили у Тора біля ворот ворогів, 20 чоловік проти невеликої армії. Але з такого матеріалу зроблені воїни Барсоому. Вони подолали значну відстань майже безлюдною авеню, перш ніж з'явилися ознаки переслідування, а потім раптово ззаду на них напали дюжина воїнів, верхи на Тоатах, Очевидно, загін з охорони Джедака миттєво Авеню перетворилася на хаос зіткнення клинків, прокльонів воїнів і верещання тоатів. У першій атаці кров пролилася з обох сторін. Двоє людей Гахана впали, а з боку ворогів троє тоатів без вершників засвідчили принаймні частину їхніх втрат. Гахан бився з чоловіком, якого, здавалося, обрали лише для того, щоб рахуватися з ним, оскільки той поїхав прямо на нього і намагався збити його, не звертаючи жодної уваги на кількох, хто рубався на нього, коли він проїжджав повз них. Гатоліанин, досвідчений у мистецтві боротьби з вершником із землею, намагався дістатися лівого боку туата цього чоловіка трохи позаду вершника, єдиної позиції, в якій він мав би будь-яку перевагу над своїм антагоністом, або, скоріше, позицією, яка найбільше зменшила б перевагу вершника, і, відповідно, манаторіанин намагався зірвати його задум. І ось гвардієць крутився і повертав свого злобного, розлюченого коня, а Гахан стрибав туди-сюди, намагаючись дістатися до заповітної вигідної позиції, але завжди шукав якусь іншу шпарину в обороні свого ворога. І поки вони боролися за позицію, повз них швидко промчав вершник. Коли він проїжджав позаду Гахана, останній почув тривожний крик «Туран, вони зловили мене!» долинуло до його вух голосом тари з гелією. Швидкий погляд через плече показав йому галопуючого Тоатмена, який тягнув Тару до холки звіра, і тоді з люттю демона Гахан з Гатолу кинувся на свого чоловіка, стягнув його з коня і, коли той падав, відрубав йому голову одним ударом свого гострого меча. Ледь тіло торкнулося бруківки, як гатоліянин вже був на спині коня мертвого воїна і галопом мчав проспектом за зменшуваними постатями Тари та її викрадача. Звуки бою стихали вдалині, коли він переслідував свою здобич проспектом, який проходить повз палаць Отара і веде до ворота ворогів. Кінь Гахана, несучи лише одного вершника, наздоганяв коня-манаторійця, так що, коли вони наблизилися до палацу, Гахан відставав лише на сотню ярдів, і тут, на свій жах, він побачив, як той завернув у великий вхід. Лише на мить його зупинили вартові, а потім він зник усередині. Гахан майже наздогнав його, але, очевидно, той попередив охорону, бо вони вискочили, щоб перехопити гатолійця. Але ні, той не міг знати, що його переслідують, оскільки він не бачив, як Гахан сів на коня, і не міг подумати, що переслідування почнеться так скоро. Якщо він пройшов, то і Гахан зможе пройти, бо чи не носить він атрибути манаторійця? Гатолієць швидко зметикував і, зупинивши свого тоата, гукнув до вартових, щоб ті пропустили його в ім'я Отара. Вони на мить завагалися геть з дороги, вигукнув гахан. Невже посланець Джедака має торгуватися за право доставити своє повідомлення? «Кому ти хочеш його доставити?» – запитав падвар Варти. «Хіба ви не бачили того, хто щойно зайшов?» – вигукнув Гахан і, не чекаючи відповіді, погнав свого Тоата прямо повз них до палацу. І поки вони обмірковували, що найкраще зробити, було вже надто пізно щось робити, що не є незвичним. Мармуровими коридорами Гахан вів свого Тоата, і оскільки він вже бував там раніше, то радше тому, а не тому, що знав, куди забрали Тару, він прямував коридорами і пропонував. Він походив через кімнати, що вели до тронної зали Отара. На другому рівні він зустрів раба. «Куди пішов той, хто ніс жінку перед собою?» – запитав він. Раб вказав на сусідній коридор, що вів на третій рівень, і Гахан швидко помчав на У той же момент тоатник, який мчав з шаленою швидкістю, наблизився до палацу і зупинив свого коня біля воріт. «Чи бачили ви воїна, який переслідував того, хто ніс жінку перед собою на своєму тоаті?» – крикнув він до варти. «Він щойно пройшов», – відповів падвар, сказавши, що він посланець Отара. «Він збрехав», – вигукнув новоприбулий. «Він Туран, раб, який викрав жінку з тронної зали два дні тому. Підніміть палаць, його потрібно схопити, і, по можливості, живим. Це наказ Отара». Миттєво воїнів відправили на пошуки гатолійця і попередили мешканців палацу робити те саме. Через ігри в великій будівлі було порівняно мало слух, але тих, кого вони знайшли, негайно залучили до пошуків, так що не забарав, що найменше 50 воїнів шукали в незліченних кімнатах і коридорах палацу Отара. Коли Тоад Гахана ніс його на третій рівень, чоловік помітив задні частини іншого театра, що зникав за поворотом коридору далеко попереду. Підганяючи свою тварину вперед, він швидко помчав наздогін і, зробивши поворот, виявив лише порожній коридор попереду. По ньому він поспішив, щоб біля дальнього кінця знайти перехід на четвертий рівень, яким він і піднявся вгору. Тут він побачив, що наздогнав свою здобич, яка саме повертала в двері за 50 ярдів попереду. Коли Гахан досяг отвору, він побачив, що воїн зліз з тоата і тягне тару до маленьких дверей на протилежному боці камери. В ту ж мить брязкіт обладунків позаду змусив його кинути погляд назад, де вздовж коридору, яким він щойно пройшов, він побачив трьох воїнів, що наближалися пішки бігом. Зістрибнувши зі свого тоата, гахан стрибнув у камеру, де Тара намагалася звільнитися з обіймів свого викрадача. Захлопнув за собою двері, засунув великий засув у гніздо і, витягнувши меч, перетнув кімнату бігом, щоб вступити в бій з Манаторіанцем. Той, опинившись під загрозою, голосно закликав Гахана зупинитися, в той же час відштовхуючи Тару на відстань витягнутої руки і погрожуючи її серцю вістрям свого короткого меча. «Стій!» – вигукнув він. «Інакше жінка помре, бо такий наказ отара, аніж щоб вона знову потрапила до твоїх рук». Гахан зупинився, але лише кілька футів відділяли його від Тари та її викрадача, проте він був безсилий допомогти їй. Повільно воїн відступав до відкритого дверного отвору за собою, тягнучи тару з собою. Дівчина боролася і пручалася, але воїн був могутньою людиною і, схопивши її за упряж ззаду, зміг утримувати її в безпорадному положенні. «Врятуй мене, туране!» – вигукнула вона. «Не дай їм потягти мене додолі, гіршою за смерть. Краще я помру зараз, поки мої очі бачать хороброго друга, ніж потім, борючись на одинці серед ворогів, захищаючи свою честь». Він зробив крок ближче. Воїн загрозливо жестом підніс свій меч, близько до м'якої гладкої шкіри принцеси, і Гахан зупинився. «Я не можу, Тарос Геліуму!» – вигукнув він. «Не думай про мене погано, що я слабкий, що я не можу бачити, як ти помираєш. Занадто велика моя любов до тебе, дочко Геліуму!» Манаторіанський воїн з глузливою посмішкою на вустах неухильно відступав. Він майже досяг дверного отвору, коли Гахан побачив іншого воїна в кімнаті, до якої тягли тару, чоловіка, який безшумно, майже крадькома, рухався мармуровою підлогою, наближаючись до викрадача тари з зяду. У правій руці він тримав довгий меч. Двоє проти одного, подумав Гахан, і похмура посмішка торкнулася його вуст, бо він не сумнівався, що як тільки вони безпечно доставлять тару до сусідньої кімнати, вони нападуть на нього». Якщо він не зможе врятувати її, він принаймні зможе померти за неї». І раптом погляд Гахана здивовано зупинився на постаті воїна позаду усміхненого чоловіка, який тримав тару і силою тягнув її до дверей. Він побачив, як незнайомець підійшов майже на відстань витягнутої руки до іншого. Він побачив, як той зупинився з виразом зловісної ненависті на обличчі. Він побачив, як великий меч розмахнився по дузі великого кола, набираючи швидкої і жахливої швидкості від власної ваги, підсиленої сталевими м'язами, які ним керували. Він побачив, як він пройшов крізь оперений череп манаторійця, розколюючи його сердонічну посмішку надвоє і розкрив його до середини грудної кістки. Коли мертва рука розтиснула зап'ястя тари, дівчина стрибнула вперед, не розираючись до Гахана. Його ліва рука обійняла її, і вона не відсторонилася, а гатолієць з готовим мечем чекав наступного веління долі. Перед ними визволитель Тари витирав кров зі свого меча об волосся своєї жертви. Він, очевидно, був манаторійцем, його вбрання було з охорони Джаддака, і тому його вчинок був незрозумілим для Гахана і Тари. Незабаром він вклав меч у піхви і підійшов до них. Коли людина вирішує приховати свою особистість за вигаданим ім'ям, сказав він, дивлячись прямо в очі Гахану, «Будь-який друг, який розпізнає обман, не буде другом, якщо розголосить чужий секрет». Він замовк, ніби чекаючи відповіді. «Ваша чесність розгледіла і ваші вуста висловили непорушну істину», – відповів Гахан, «чий разом був сповнений подивом, чи може бути правдою припущення, що цей манаторієць вгадав його особу». Отже, ми згодні, продовжив інший, і я можу сказати вам, що хоча тут я відомий як Асор, моє справжнє ім'я – Тасор. Він замовк і уважно спостерігав за обличчям Гахана, щоб побачити будь-який знак впливу цих знань і був винагороджений швидким, хоча й стриманим виразом впизнання. Тасор, друг його юності, син того великого гатолійського шляхтеча, який віддав своє життя так славно, хоч і марно, намагаючись захистити батька Гаана від кинжалів-вбивць. Тасор, молодший падвар в охороні Отара, Джеддата Манатора. Це було немислимо, і все ж це був він. Сумнівів бути не могло. Тасор вголос повторив Гаан. «Але це не манаторійське ім'я». Це твердження було наполовину запитальним, оскільки цікавість Гана була розбуджена. Він хотів знати, як його друг і вірний підданий став манаторійцем. Минули довгі роки з тих пір, як тасор зник так само таємничо, як принцеса Хаджа та багато інших підданих Гана. Джед Гатолу давно вважав його мертвим. Ні, відповів Тасор, і це не Манаторійське ім'я. Ходімо, поки я шукаю для тебе схованку в якійсь забутій кімнаті в одній з незаселених частин палацу. І по дорозі я коротко розповім тобі, як Тасор-Гатолієць став Асором-Манаторійцем. Сталося так, що коли я їхав із дюжиною моїх воїнів вздовж західного кордону Гатолу в пошуках зітідарів, які відбилися від моїх стад, на нас напала і оточила велика група манаторійців». Вони здавали нас, хоч і не раніше, ніж половина наших загинула, а решта безпорадно лежала від ран. І так я потрапив у полон до Манатажу, далекого міста Манатору, і там був проданий у рабство. Мене купила жінка, принцеса Манатажу, чиє багатство та становище були незрівнянними в місті її народження. Вона полюбила мене, і коли її чоловік виявив її захоплення, вона благала мене вбити його, а коли я відмовився, вона найняла іншого, щоб це зробити. Потім вона вийшла за мене заміж, але ніхто не хотів мати з нею нічого спільного в Манатажі, бо вони підозрювали, що вона знала про вбивство свого чоловіка. І тому ми вирушили з Манатажу до Манатосу у супроводі великого каравану, що віз усі її земні статки, коштовності та дорогоцінні метали. І по дорозі вона поширила чутку, що вона і я померли. Потім ми прибули до Манатору, вона взяла нове ім'я, а я ім'я Асор, щоб нас не могли вистежити за нашими іменами. Завдяки її великому багатству вона купила мені посаду в охороні, і ніхто не знає, що я не Монаторієць, бо вона мертва. Вона була красива, але вона була дияволом. «І ви ніколи не намагалися повернутися до свого рідного міста?» – запитав Гаган. «Надія ніколи не зникала з мого серця, і мій розум ніколи не був порожнім від плану», – відповів Тасор. «Я мрію про це вдень і вночі, але завжди мушу повертатися до того самого висновку, що може бути лише один спосіб втечі. Я повинен чекати, поки фортуна не подарує мені місце в рейді до Гатону. Тоді, опинившись у межах моєї власної країни, вони більше мене не побачать». «Можливо, ваша можливість вже у вас в руках», – сказав Гаган. «Чи не була ваша вірність вашому власному джеду, підірвана роками спілкуванням з людьми Манатору?» Це твердження було наполовину викликом. «І мій джед стояв би зараз переді мною», – вигукнув Тасор, «і моя клятва могла б бути принесена без порушення його довіри, я кинув би свій меч до його ніг і благав би про високий привілей померти за нього, як мій батько помер за його батька». Не могло бути сумнівів у його щирості, ані в тому, що він усвідомлював особу Гагана. Джет Гатолу посміхнувся. «І якщо ваш Джет був би тут, то навряд чи він не наказав би вам присвятити ваші таланти та вашу доблесть порятунку принцеси Тари з Геліуму», – сказав він багатозначно. «І якби він володів знаннями, які я здобув під час свого полону, він би сказав вам». «Іди, Тасоре, до ями, де утримується Акор, син Гаї з Гатолу, і звільни його, і з ним підніми рабів з Гатолу, і вирушай до ворота ворогів, і запропонуй свої послуги у Тору з Монотаджу, який одружений з Гаєю з Гатолу, і попроси у нього натомість, щоб він напав на палаць Отара і врятував Тару з Геліуму». І коли це буде зроблено, щоб він звільнив рабів гатолу і забезпечив їх зброєю та засобами для повернення до власної країни, це тасоре з гатолу, те, чого гахан, ваш джад, вимагав би від вас. І це турани рабе, те, чого я докладу всіх зусиль, щоб досягти, після того як знайду безпечний притулок для тари з геліуму та її пантанця, відповів Тасор. Погляд Гахана передав Тасору натяк на задоволення його джеда і сповнив його лицарською рішучістю зробити те, що від нього вимагається, або померти, бо він вважав, що отримав з вуст свого улюбленого правителя доручення, яке поклало на його плечі відповідальність, що охоплювала не лише життя Гахана і Тари, але й добробут, можливо, і все майбутнє Гатолу. І тому він квапливо провів їх далі по запилених коридорах старого палацу, де пил віків нерухомо лежав на мармурових плитах. Час від часу він у двері, поки не знайшов одні, які були відчинені. Відчинивши їх, він завів їх до кімнати, важкої відпилу. Стіни прикрашали стародавні шовки та хутра, старовинна зброя та великі картини, кольори яких були приглушені часом до дивовижної м'якості. «Це місце не гірше за інші», – сказав він, – «сюди ніхто не заходить. Я ніколи тут не був раніше, тому я знаю про інші кімнати не більше, ніж ви. Але цю, принаймні, я зможу знову знайти, коли принесу вам їжу та питво». Омай Жорстокий займав цю частину палацю під час свого правління за п'ять тисяч років до Отара. В одній з цих кімнат його знайшли мертвим, його обличчя було спотворене виразом жаху, настільки жахливим, що зводило з розуму тих, хто на нього дивився, проте на ньому не було жодних слідів насильства. З тих пір покоїв Омая уникають, оскільки легенди свідчать, що привиди Корфалів переслідують дух нечистивого джедака щоночі цими кімнатами верещаче і стогнучи. Але, додав він, ніби щоб заспокоїти себе, а також своїх супутників. Такі речі не можуть бути підтримані культурою Гатолу або Гелію. Гахан засміявся. І якщо всі, хто дивився на нього, збожеволіли, то хто ж тоді виконував останні обряди або готував тіло джедака до них? Не було нікого, відповів Тасор. Де вони його знайшли, там і залишили, і там по цей день його тлінні кістки сховані в якійсь забутій кімнаті цього забороненого люксу. Потім Тасор покинув їх, запевнивши, що він скористається першою можливістю поговорити з Акором і наступного дня принесе їм їжу та питво. Ті, хто читав опис Джоном Картером «Зелених марсіан» у «Принцесі Марса», пам'ятають, що ці дивні люди могли існувати значні періоди часу без їжі та води, і меншою мірою те саме стосується всіх марсіан. Після того, як Тасор пішов, Тара повернулася до Гахана і, підійшовши, поклала руку йому на плече. Події розгорталися так швидко з того часу, як я впізнала тебе під твоїм маскуванням, сказала вона, що я не мала можливості запевнити тебе у своїй вдячності та високій повазі, яку твоя доблесть завоювала для тебе в моїх очах. Дозволь мені зараз визнати свій борг, і якщо обіцянки немарні від тієї, чиє життя і свобода перебувають у серйозній небезпеці, прийми моє запевнення про велику винагороду, яка чекає на тебе з рук мого батька в Геліумі. Мені не потрібна винагорода, відповів він. Крім щастя, знати, що жінка, яку я кохаю, щаслива. На мить очі Тари з Геліуму спалахнули, коли вона гордо випросталася на весь зріст, а потім вони пом'якшали, і її поза розслабилася, коли вона сумно похитала головою. Мені не вистачає духу дорікати тобі, Туране, сказала вона, хоч би якою великою була твоя провина, бо ти був чесним і вірним другом Таріс Геліуму. Але ти не повинен говорити те, чого мої вуха не повинні чути. Ви маєте на увазі, запитав він, що вуха принцеси не повинні слухати слова кохання від пантана? «Не в цьому справа, Туране», – відповіла вона, – «а скоріше в тому, що я не можу по честі слухати слова кохання від іншого, ніж той, з ким я заручена, мій земляк Дьоркантос». «Ти маєш на увазі Тарос Геліуму», – вигукнув він, – «що якби не це, ти б...» «Стійте», – наказала вона, – «ви не маєте права припускати щось інше, ніж те, про що свідчать мої вуста». «Очі часто бувають більш красномовними, ніж вуста, Таро», – відповів він. «І у твоїх я прочитав те, що не є ні ненавистю, ні презирством до Турана Пантанського. І моє серце підказує мені, що твої вуста давали неправдиві свідчення, коли в гніві вигукували «Я ненавиджу тебе». «Я не ненавиджу тебе, Туране, але й не можу тебе кохати», – просто сказала дівчина». Коли я вирвався з кімнати Ігоса, я був майже впевнений, що ти мене ненавидиш, сказав він, бо тільки ненависть, як мені здавалося, могла пояснити той факт, що ти пішла, не зробивши жодної спроби звільнити мене. Але згодом і моє серце, і мій розум підказали мені, що Тарас Геліуму не могла покинути товариша в біді, і хоча я досі не знаю фактів, я знаю, що тобі було не бід силу допомогти мені». Так і було, сказала дівчина. Щойно Ігос упав від укусу мого кинжала, як я почула наближення воїнів. Я побігла тоді сховатися, поки вони не пройдуть, думаючи повернутися і звільнити тебе. Але, намагаючись ухилитися від загону, який я почула, я натрапила прямо в обійми іншого. Вони запитали мене про твоє місцезнаходження, і я сказала їм, що ти пішов вперед, а я йду за тобою, і таким чином я відвела їх від тебе. «Я знав, був єдиний коментар Гахана, але його серце раділо, як і має радіти серце закоханого, який почув звус свого божества зізнання в зацікавленості та вірності, хоч і невелике, але з натяком на тепліші почуття. Навіть бути ображеним коханою краще, ніж бути проігнорованим». Поки вони розмовляли в напівтемній кімнаті, тьмяні лампочки якої були вкриті накопиченим століттями пилом, зігнута і зів'яла постать повільно проходила по хмурими коридорами зовні. Її слабкі і водянисті очі, крізь товсті лінзи, вдивлялися в сліди проходження, написані на запиленій підлозі. Розділ дев'ятнадцятий. Загроза мертвих. Ніч була ще молода, коли хтось підійшов до входу в банкетний зал, де отар з манатора обідав зі своїми вождями. І, відштомхнувши охоронців, увійшов до великої кімнати з зухвалістю привілейованої особою, якою він і був насправді. Коли він наблизився до голови довгого столу, отар звернув на нього увагу. «Що ж, старий!» – вигукнув він. Що привело тебе з твого улюбленого і смердючого барлогу знову цього дня? Ми думали, що видовище безлічі живих чоловіків на іграх змусить тебе повернутися до твоїх трупів так швидко, як тільки зможеш». Кекотливий сміх Ігоса підтвердив королівську дотепність. «Ей, ей, отаре!» – пискнув старий. Ігос виходить не заради задоволення, але коли хтось безжально оскверняє мертвих Ігоса, помста повинна бути здійснена. «Ти маєш на увазі вчинок раба Турана?» – запитав Отар. «Туран, так, і рабиня Тара, яка підсунула мені під шкіру смертоносне лезо. Ще трохи, Отаре, і стародавня та зморшкуване покриття Ігоса вже було в руках якогось учня-шкіряника. Ей-ей! Але вони знову вислизнули від нас!» – вигукнув Отар. Навіть у палаці великого джедака двічі вони втекли від дурних негідників, яких я називаю охороною джедака. Отар підвівся і гнівно підкреслював свої слова важкими ударами по столу золотим кубком. «Ей, Отаре, вони вислизають від твоєї охорони, але не від мудрого старого Калота і Госа. Що ти маєш на увазі? Говори, наказав Отар». «Я знаю, де вони ховаються», – сказав старий таксидерміст. «У пилу невикористаних коридорів їхні ноги зрадили їх». «Ти стежив за ними? Ти їх бачив?» – запитав джедак. «Я стежив за ними і чув, як вони розмовляють за зачиненими дверима», – відповів Ігос. «Але я їх не бачив». «Де ці двері?» – вигукнув отар. «Ми негайно пошлемо і приведемо їх». Він озирнувся навколо столу, ніби вирішуючи, кому довести цей обов'язок. Зірвалося з місць з десяток вождів воїнів і поклали руки на свої мечі. «Я простежив їх до покоїв Омая Жорстокого», – пискнув Ігос. «Там ви знайдете їх, де стогнучі корфали переслідують верескливого привида Омая. Ей!» І він відвернув очі від Отара до воїнів, які підвелися, лише щоб виявити, що всі до єдиного поспішно займають свої місця». Гигот і Госа глузливо порушив тишу, яка запала в кімнаті. Воїни ніякого дивилися на їжу на своїх золотих тарілках. Отар нетерпляче клацнув пальцями. «Невже серед вождів Манатора лише боягузи?» – вигукнув він. «Ці зухвалі раби неодноразово зневажали велич вашого джедака. Чи мушу я наказати комусь піти і привезти їх?» Повільно підвівся один вождь, і двоє інших наслідували його приклад, хоча й з ледь прихованим небажанням. «Отже, не всі боягузи», – прокоментував Отар. «Обов'язок неприємний, тому підете всі троє, взявши стільки воїнів, скільки забажаєте». «Але не просіть добровольців», – перебив Ігос, – «інакше підете самі». Троє вождів розвернулися і покинули банкетний зал, йдучи повільно, як приречені на свою долю. Гахан і Тара залишилися в кімнаті, куди їх привів Тасор. Чоловік змахував пил із глибокої та зручної лави, де вони могли відпочити у відносному комфорті. Він знайшов стародавні шовки та хутра для сну надто зіпсованими, щоб вони могли бути корисними. Вони розсипалися на порох від дотику, що унеможливило створення зручного ліжка для дівчини. І тому вони сиділи разом, тихо розмовляючи про пригоди, які вони вже пережили, і розмірковуючи про майбутнє, плануючи способи втечі та сподіваючись, що Тасор не забариться». Вони говорили про багато речей – про Гастора, Гелій і Птарт, і нарешті розмова нагадала Тарі про Гатол. «Ви там служили?» – спитала вона. «Так», – відповів Туран. «Я зустрила Гагана, Джеда Гатолу, в палаці мого батька», – сказала вона. «Саме напередодні того дня, коли буря вирвала мене з Геліуму, він був зухвалим хлопцем, розкішно закованим у платину та діаманти». Ніколи в житті я не бачила такої чудової зброї, як у нього. І ти добре знаєш, Туране, що вся пишнота барсуму проходить через двір у геліумі. Але в моїй уяві я не могла уявити, щоб така сяюча істота витягувала той інкрустований коштовностями меч у смертельному бою. Боюся, що Джет Гатолу хоч і красива картинка чоловіка, але мало чим іншим є». У тьмяному світлі Тара не помітила кривої гримаси на наполовину відвернутому обличчі свого супутника. «Ти мало думала тоді про Джеда Гатолу?» – запитав він. «Тоді чи зараз?» – відповіла вона з легким сміхом. «Як би його розлютило, якби він міг знати, що бідний пантан завоював вище місце в увазі Тари – з геліуму, і вона ніжно поклала пальці йому на коліно. Він схопив її пальці у свої і підніс до губ. «О, та розгеліуму!» – вигукнув він. «Ти думаєш, що я кам'яна людина?» Одна рука обіяла її за плечі і притягнула податливе тіло до себе. «Нехай мій перший предок простить мені мою слабкість!» – вигукнула вона, обіймаючи його за шию і підносячи свої задихані губи до його. Довго вони трималися там у першому поцілунку кохання, а потім вона м'яко відштовхнула його. «Я люблю тебе, Туране!» – напівсхлипуючи, сказала вона. «Я так тебе люблю!» «Це моє єдине жалюгідне виправдання за те, що я зробила цю кривду Джору Кантосу, якого, як я тепер знаю, ніколи не любила, який не знав значення кохання». «І якщо ти любиш мене, як кажеш, Туране, твоя любов повинна захистити мене від більшої ганьби, бо я лише як глина у твоїх руках». Він знову притиснув її до себе, а потім так само раптово відпустив і, підвівшись, почав швидко ходити туди-сюди по кімнаті, ніби намагаючись інтенсивними вправами опанувати й приборкати якогось злого духа, що заволодів ним». У його мозку, серці й душі, як радісний гімн, лунали слова, які так змінили світ для Гагана згатолу «Я люблю тебе, Туран! Я так тебе люблю!» І це сталося так раптово. Він думав, що вона відчуває до нього лише вдячність за його вірність, а потім, в одну мить, її бар'єри впали, вона більше не була принцесою, а натомість його роздуми перервав звук за зачинених дверей. Його сандалі зі шкіри Зітідара не видавали жодного звуку на мармуровій підлозі, якою він крокував, і коли його швидка хода привела його повз вхід до кімнати, з віддаленого кінця довгого коридору долинув слабкий звук металу об метал, безпомилковий провісник наближення озброєних людей. На мить Гаган уважно прислухався, притулившись до дверей, поки не переконався, що наближається загін воїнів. З того, що розповів йому Тасор, він правильно здогадався, що вони прийдуть до цієї частини палацу лише з однією метою – розшукати Тару і його самого, і тому йому слід негайно шукати способи, щоб уникнути їх. У кімнаті, в якій вони перебували, були й інші двері, крім тих, через які вони увійшли, і до одних із них він повинен звернутися в пошуках безпечнішого сховку». Підійшовши до Тари, він повідомив їй про свої підозри, ведучи її до одних із дверей, які виявилися незамкненними. За ними лежала тьмяно освітлена кімната, на порозі якої вони зупинилися в жаху, швидко відступаючи в кімнату, яку щойно покинули, оскільки їхній перший погляд виявив чотирьох воїнів, які сиділи навколо дошки для джетана. Гаган пояснював, що їхньої появи не помітили поглинуті грою двоє гравців і їхні друзі. Тихо зачинивши двері, втікачі безшумно рушили до наступних, які виявилися замкненними. Залишалися лише одні двері, які вони ще не спробували, і до них вони швидко наблизилися, знаючи, що пошукова група має бути близько до кімнати. На їхнє розчарування цей шлях до втечі виявився заблокованим. Тепер вони справді опинилися в жалюгідному становищі, адже якщо пошуковці матимуть інформацію, яка приведе їх до цієї кімнати, вони загинуть. Знову підвівши Тару до дверей, за якими грали в джитан, Гахан витягнув меч і чекав, прислухаючись. Звук групи в коридорі чітко долинав до їхніх вух, вони мали бути зовсім близько, і безсумнівно їх було багато. За дверима було лише четверо воїнів, яких можна було легко здивувати. Отже, вибір міг бути лише один, і діючи відповідно, Гахан тихо знову відчинив двері, ступив через них до сусідньої кімнати, тримаючи тару за руку, і зачинив двері за ними. Четверо за дошкою для джетану, очевидно, не почули їх. Один гравець щойно зробив хід або обмірковував його, бо його пальці тримали фігуру, яка ще стояла на дошці. Інші троє спостерігали за його ходом. На мить Гахан подивився на них, які грали в джетан тут, у тьмяному світлі цієї забутої та забороненої кімнати. І тоді повільна усмішка розуміння освітлило його обличчя. «Ходімо», – сказав Вінтарі, – «нам нема чого боятися цих». Понад п'ять тисяч років вони сидять так, пам'ятник праці якогось стародавнього таксидерміста. Коли вони підійшли ближче, то побачили, що живі фігури були вкриті пилом, але в іншому шкіра була в такому ж чудовому стані збереження, як і в найновіших групах «ІГО». А потім вони почули, як відчинилися двері кімнати, яку вони покинули, і зрозуміли, що шукачі були зовсім близько. Через кімнату вони побачили отвір, який виявився коридором, і який, як показало дослідження, був коротким проходом, що закінчувався кімнатою, в центрі якої знаходився розкішний спальний подіум. Ця кімната, як і інші, була погано освітлена, час приглушив сяйво її ламп і вкрив їх пилом. Погляд показав, що вона була обвішана важкими тканинами і містила значні масивні меблі, крім спальної платформи, другий погляд на яку виявив те, що здавалося постаттю людини, яка лежала частково на підлозі, а частково на подіумі. Жодних дверних отворів, крім того, через який вони увійшли, не було видно, хоча обидва знали, що інші можуть бути приховані за драпіруванням. Гахан, чию цікавість розбудили легенди, що оточували цю частину палацу, підійшов до подіуму, щоб оглянути фігуру, яка очевидно впала з нього, і побачив висохлий і зморщений труп чоловіка, який лежав на спині на підлозі з витягнутими руками і жорстко розчепіреними пальцями. Одна з його ніг була частково підігнута під нього, а інша все, що заплуталася в спальних шовках і хутрі на подіумі. Через п'ять тисяч років вираз гів'ялого обличчя і порожні очні западини зберегли вигляд жахливого страху настільки, що Гахан зрозумів, що дивиться на тіло Омая Жорстокого. Раптом Тара, яка стояла поруч із ним, вхопила його за руку і показала на дальній куток кімнати. Гахан подивився і відчув, як у нього дибки стало волосся на шиї. Він обійняв дівчину лівою рукою і з оголеним мечем став між нею та гобеленами, на які вони дивилися. А потім Ган із Гатола повільно відступив, бо в цій похмурій і темній кімнаті, куди протягом п'яти тисяч років не ступала нога людини і куди не міг проникнути подих вітру, важкі гобелени в дальньому кутку зрушилися. Неплавно вони зрушилися, як це зробив би протяг, якби він був, а раптово випнулися, ніби їх штовхнули ззаду. Ган відступав у протилежний куток, поки вони не стали спинами до гобеленів там. А потім, почувши наближення їхніх переслідувачів через кімнату, Ган проштовхнув тару крізь гобелени і, ідучи за нею, тримав лівою рукою, яку вивільнив із руки дівчини, крихітний отвір, через який він міг бачити кімнату, і дверний отвір на протилежному боці, через який увійдуть переслідувачі, якщо вони зайдуть так далеко». За гобеленами був простір шириною близько трьох футів між ними та стіною, утворюючи прохід навколо кімнати, перерваний лише одним входом навпроти них. Це було звичайним явищем, особливо в спальнях багатих і могутніх на Барсумі. Мета такого розташування була різною. Прохід слугував місцем для охорони в тій самій кімнаті, що їхній господар, не порушуючи повністю його приватність». Він приховував таємні виходи з кімнати. Він дозволяв мешканцю кімнати ховати підслуховувачів і вбивць для використання проти ворогів, яких він міг заманити до своєї кімнати. Трьом вождям з дюжиною воїнів не склало жодних труднощів слідувати за слідами втікачів крізь пил коридорів і камер, якими ті пройшли. Увійти в цю частину палацу взагалі вимагало всієї їхньої мужності. І тепер, коли вони були в самих покоях Омая, їхні нерви були напружені до найвищої межі. Ще один поворот, і вони б зірвалися. Бо народ Манатора сповнений дивних забобонів. Коли вони ввійшли до зовнішньої кімнати, вони рухалися повільно, з оголеними мечами, ніхто, здавалося, не хотів брати на себе ініціативу, а дванадцять воїнів відступали назад з неприхованим і безсоромним жахом, в той час як троє вождів, підштовхнуті страхом перед отаром і гордістю, тіснилися разом для взаємної підтримки, повільно перетинаючи тьмяно освітлену кімнату». Слідуючи слідами Гахана і Тари, вони виявили, що хоч до кожного порталу підходили, але лише один поріг був перетнутий, і ці двері вони обережно відчинили, відкриваючи їхньому здивованому погляду чотирьох воїнів за столом Джетан. На мить, вони були на межі втечі, бо, хоч вони й знали, що це таке, натрапивши на них у цьому таємничому й населеному привидами люксі, вони були так само вражені, як якби побачили самих привидів померлих. Але вони невдовзі достатньо оговталися, щоб перетнути і цю кімнату і увійти в короткий прохід, що вів до стародавньої спальні омая жорстокого. Вони не знали, що ця жахлива кімната лежить прямо перед ними, і сумнівно, що вони б пішли далі, але вони побачили, що ті, кого вони шукали, прийшли сюди, і тому вони пішли слідом, але всередині похмурого інтер'єру кімнати вони зупинилися, троє вождів тихими шепотами, спонукаючи своїх послідовників зблизитися позаду них». І там, прямо біля входу, вони стояли, поки їхні очі не звикли до тьмяного світла, і один з них раптово вказав на те, що лежало на підлозі, однією ногою заплутавшись у покривалах по мосту. «Дивіться», – прошепотів він, – «це труп Омая, пращур пащурів, ми в забороненій кімнаті». Одночасно за завіс за жахливою мертвою істотою долинув порожній стогін, за яким пролунав пронизливий крик – і завіси затремтіли й роздулилися перед їхніми очима. В один голос вожді та воїни вони розвернулися і кинулися до дверного отвору, вузького дверного отвору, де вони застрягли, б'ючись і верещачи, намагаючись врятуватися. Вони викидали свої мечі і вчепилися один в одного, щоб звільнити прохід для втечі. Ті, що позаду, вилазили на плечі тих, хто попереду, а деякі падали й були затоптані. Але врешті-решт усі вони прорвалися, і, найшвидші першими, вони кинулися через дві проміжні кімнати до зовнішнього коридору і не зупинили свій шалений відступ, поки не впали, слабкі і тремтячі у банкетний зал «Отара». Побачивши їх, воїни, які залишилися з джедаком, зірвалися на ноги з витягнутими мечами, думаючи, що їхніх товаришів переслідують численні вороги. Але ніхто не слідував за ними в кімнату, і троє вождів підійшли й стали перед отаром із похиленими головами й тремтячими колінами. «Що ж», – запитав джедак, – «що з вами?» – «Говоріть!» «Отаре!» – вигукнув один з них, коли нарешті зміг опанувати свій голос, коли ми троє підводили тебе в битві чи бою, чи не були наші мечі завжди серед перших у захисті твоєї безпеки та твоєї честі. «Хіба я заперечував це?» – запитав Отар. «Слухай же, оджедаку, і суди нас поблажливо. Ми йшли за двома рабами до покоїв Омая, жорстокого. Ми увійшли до проклятих покоїв і все ж не здригнулися. Ми дійшли нарешті до тієї жахливої кімнати, в яку жодне людське око не заглядало протягом п'ятдесяти століть, і ми подивилися на мертве обличчя Омая, що лежало так, як він лежав увесь цей час». До самої кімнати смерті Омая Жорстокого ми прийшли, і все ж ми були готові йти далі, коли раптом до наших жахнутих вух долинули стогони та крики, що відзначають ці примарні покої, і завіси заворушилися і зашурхотіли у мертвому повітрі. Отаре! Це було більше, ніж людські нерви могли витримати. Ми розвернулися і втекли. Ми викинули наші мечі і билися один з одним, щоб врятуватися. З жалем, але без сорому я розповідав. Це, бо немає жодної людини в усьому Манаторі, яка б не зробила того самого. Якщо ці раби корфали, то вони в безпеці серед своїх товаришів, привидів. Якщо вони не корфали, то вони вже мертві в покоях Омая. І нехай вони там гниють, як на мене, бо я б не повернувся до того проклятого місця навіть за упряж Джеддака і половину Барсума за імперію. Я сказав отар нахмурив свої похмурі брови. «Невже всі мої вожді боягузи та малодушні?» – запитав він згодом з глузливою інтонацією. З помеж тих, хто не був у пошуковій групі, піднявся вождь і повернув похмуре обличчя до отара. «Джеддаку відомо», – сказав він, – «що в літописах Манатора її джеддаки завжди вважалися найхоробрішими з її воїнів. Куди мій джеддак веде, я піду». І жоден джеддак не може назвати мене боягузом чи малодушним, якщо я відмовлюся йти туди, куди він наважиться піти, я сказав. Після того, як він знову сів на своє місце, запала болісна тиша, бо всі знали, що промовець кинув виклик мужності Отара, джедака Манатора, і всі чекали відповіді свого правителя. В кожній голові була одна й та сама думка – Отар повинен негайно повести їх до покоїв Омая, жорстокого або назавжди прийняти тагро боягуства. А на троні Манатора не могло бути боягуза. Це знали всі, і це знав також і Отар. Але Отар вагався. Він окинув поглядом обличчя тих, хто був за бенкетним столом. Але він бачив лише похмурі обличчя невблаганних воїнів. На жодному обличчі не було й сліду поблажливості. І тут його погляд зупинився на невеликому вході з одного боку великої зали. Вираз полегшення стер з його обличчя тривожну гримасу. «Дивіться!» – вигукнув він. «Подивіться, хто прийшов!» Розділ 20. Звинувачення в боягустві. Гахан, спостерігаючи крізь щілину між завісами, побачив шалену втечу своїх переслідувачів. Похмура усмішка з'явилася на його вустах, коли він дивився на шалену боротьбу за безпеку, і бачив, як вони викидають свої мечі та б'ються один з одним, щоб першими вибратися з кімнати страху. І коли всі пішли, він повернувся до Тари, все ще з усмішкою на вустах. Але усмішка зникла в ту мить, коли він повернувся, бо побачив, що Тара зникла». «Тара!» – гукнув він голосно, бо знав, що немає небезпеки, що їхні переслідувачі повернуться. Але не було відповіді, хіба що слабкий звук, як каркаючий сміх здалеку. Поспішно він обшукав прохід за завісами, знайшовши кілька дверей, одні з яких були прочинені. Через них він увійшов до сусідньої кімнати, яка була яскравіше освітлена в цей момент м'якими променями тюрії, що шалено неслася небесами. Тут він побачив, що пил на підлозі розворошено і відбитки сандалій. Вони прийшли сюди, Тара і якась істота, що викрала її. Але що це могло бути? Гахан, людина культури та високого інтелекту, мав мало, якщо взагалі мав забобонів. Як і майже всі раси барсуму, він чіплявся більш-менш притаманно за певну піднесену форму поклоніння предкам, хоча він радше обожнював пам'ять або легенди про чесноти та героїчні вчинки своїх пращурів, ніж їх самих. Він ніколи не очікував жодних відчутних доказів їхнього існування після смерті. Він не вірив, що вони мали силу як для добра, так і для зла, окрім того впливу, який їхній приклад за життя міг мати на наступні покоління. Отже, він не вірив у матеріалізацію мертвих духів. Якщо й існувало загробне життя, він нічого про нього не знав, бо знав, що наука довела існування певної матеріальної причини для кожного, здавалося б, надприродного явища стародавніх релігій і забобонів. Проте він не знав, яка сила могла так раптово і таємниче забрати Тару з його боку в камері, яка не знала присутності людини протягом п'яти тисяч років. У темряві він не міг розглядіти, чи були там відбитки інших сандалій, окрім тарених. Лише те, що пил був розворушений, і коли це привело його в похмурі коридори, він зовсім втратив слід. Досконалий лабіринт проходів і апартаментів відкрився йому, коли він поспішав покинутими покоями Омая. Ось стародавня ванна, безсумнівно самого джедака. І знову він пройшов через кімнату, в якій п'ять тисяч років тому на столі була накрита їжа, можливо, нез'їдений сніданок Омая. За ті короткі миті, коли він перетинав кімнати, перед його очима промайнуло багатство прикрас, коштовностей і дорогоцінних металів, що здивувало навіть жедака Гатола, чия збруя була з діамантів і платини, і чиїм багатством заздрив увесь світ. Але нарешті його пошуки в покоях Омая закінчилися в маленькій комірчині, в підлозі якої був отвір до спірального спуску, що вів прямо вниз у стігійську темряву. Пил біля входу в комірчину був свіжо розворушений, і оскільки це була єдина можлива вказівка, яку мав Ган щодо напрямку, яким пішов викрадач Тари, здавалося, що краще йти далі, ніж шукати де інде. Тож, без вагань, він спустився в повну темряву внизу. Відчуваючи ногою перш ніж зробити крок вперед, його спуск був обов'язково повільним. Але Ган був барсуміанець, і тому знав про пастки, які могли чекати на необережного в таких темних заборонених частинах палацу Джедана. Атака. Він спустився, як він собі уявляв, на три повні рівні і зупинився, як він іноді робив, щоб послухати, коли чітко почув дивний шаркаючий шкрябаючий звук, що наближався до нього знизу. Щоб це не було, воно піднімалося з літною смугою, зі стабільною швидкістю і незабаром мало опинитися поруч з ним. Гахан поклав руку на руків'я свого меча і повільно витягнув його з піхов, щоб не видати жодного звуку, який міг би попередити істоту про його присутність. Він хотів би, щоб темрява хоч трохи розсіялася, якби він міг бачити хоча б обриси істоти, яка наближалася до нього. Він відчув би, що має більше шансів на зустріч, але він нічого не бачив, а потім, оскільки він нічого не бачив, Кінець його піхов вдарився об кам'яну стінку з смуги, видавши звук, який тиша, вузькі межі проходу і темрява здавалося збільшили до жахливого брязкоту. Вмить шурхіт наближення стих. Мить Гаан стояв у мовчазному очікуванні, потім, відкинувши обережність, знову рушив спіраллю вниз. Істота, ким би вона не була, тепер не видавала жодного звуку, за яким Гаан міг би її знайти. У будь-який момент вона могла опинитися поруч, тому він тримав меч на поготові. Вниз, дедалі нижче, вела крута спіраль. Темрява й тиша гробниці оточували його, але десь попереду було щось. Він був не один у цьому жахливому місці. Інша присутність, яку він не міг ні почути, ні побачити, витала перед ним. Він був у цьому впевнений. Можливо, це було те, що викрало Тару. Можливо, сама Тара все ще в лапах якогось безіменного жаху була просто перед ним. Він пришвидшив крок. Від думки про небезпеку, що загрожувала жінці, яку він кохав, це стало майже бігом, а потім він зіткнувся з дерев'яними дверима, які відчинилися від удару. Перед ним був освітлений коридор. З обох боків були кімнати. Він пройшов зовсім небагато від низу спіралі, коли зрозумів, що перебуває в ямах під палацом. Мить по тому він почув позаду себе шурхіт, який привернув його увагу на спіральній доріжці. Обернувшись, він побачив винуватця звуку, що виходив із дверей, повз яких він щойно пройшов. Це був гек калдан. Геку. вигукнув Гаан, це ти був на доріжці. Ти бачив тару з геліуму? «Це я був на спіралі», – відповів Калдан, – «але я не бачив Тару з Геліуму. Я шукав її. Де вона?» «Я не знаю», – відповів Гатоліанин, – «але ми повинні знайти її і забрати з цього місця». «Ми можемо знайти її», – сказав Гек, – «але я сумніваюся, що зможемо забрати її звідси. Не так легко покинути Манатор, як увійти до нього». «Я можу приходити і йти, коли захочу, через стародавні нори, Ульсіо, але ти завеликий для цього, і твоїм легеням потрібно більше повітря, ніж можна знайти в деяких глибших доріжках». «Але ж у Тор!» – вигукнув Гахан. «Чи чув ти щось про нього чи його наміри?» «Я багато чув», – відповів Гек. «Він таборує біля брами ворогів». Він утримує це місце, і його воїни лежать одразу за брамою, але в нього недостатньо сил, щоб увійти в місто і захопити палаць. Годину тому ти ще міг би дістатися до нього, але зараз кожна вулиця пижно охороняється, відколи Отар дізнався, що Акор втік до Утора. «Акор втік і приєднався до Утора», – вигукнув Гахан. Але трохи більше години тому я був з ним, коли прийшов воїн, чоловік на ім'я Тасор, який приніс повідомлення від тебе. Було вирішено, що Тасор супроводжуватиме Акора у спробі дістатися до табору Утора, великого джеда Манатоса, і отримати від нього запевнення, яких ти вимагав. Потім Утор мав повернутися і принести їжу тобі та принцесі Геліуму. Я супроводжував їх. «Ми легко пробилися і виявили, що Утор більш ніж охоче поважає кожне твоє бажання. Але коли Тасор хотів повернутися до тебе, шлях був перекритий воїнами Отара. Тоді я зголосився прийти до тебе, щоб доповісти і знайти їжу та питво, а потім піти серед гатолійських рабів Манатора і підготувати їх до їхньої ролі в плані, який задумали Утор і Тасор. І що це за план? Утор послав по підкріплення». Він послав до Манатоса і до всіх віддалених районів, які йому належать.